Elena eta inara. To Elena, begian irakuji dudan artikulu batek interesa piztu dit. izenburua, imakume gazten ia erdiak lanaldi parziala eta soldata txikiagoa dute. Har beraz zer dioen artikuluak. Hamaxe eta hogeita bederatzi urte arteko emakumemezkoen soldata, bataz beste, adin bereko gizonezkoena baino begehunta hirurogeita sei euroz apaldu omen da. Bon, egia da datu hauek araba, bizkaia eta gipuzkoakoak direla, ta beraz ez dugu lapurdi, basena afakoa eta zuberuako daturik, baina bon, hala ere, obeak balira, segur sekulako aldean izanen. Bai, egia duzoainara, baina gainera emazte gazten kasik erdiak du lanaldi partziala, eta atik gizonen lautik bat baizik ez daari lanaldi mugistuan. Beraz, argida emazte egoera prekariagoa dutela orokozean. Ni, zinez aserretzen nau gaur egun onelako inegalitatea kukaitea, jakinda mendeak eta mendeak pasa ditugula gure eskubidean alde buhokatzen. Gainera, neska mutikoak elkajekin joaten gara eskolara, berdintasun batan bizi garela sinetxe digute, eta ikasketak buru ratzean, hasi lan as, eta hau, lanbera eginaz gutxiago irabazi. Bani Elena, ahitzen nauena justuki da, nolaz alako inegalitatea bahneraino onartua dugun. Segur nahiz, ejeskiago asaldatzen garela, beltz bat gutiago hordaintzean. E kasu, ongi ulertu behajik asaldatzen garela, ez dut hori kritikatzen. Ba, pensua orduan zenbat irabaziko duen emazte beltz batek, eta honi lotuta, horretzen zara, orientazioari buruz gure irakaslearekin txolasean, zein lanbide eginei genuen eipatzen genuelarik, Oartu ginela neska gehienek ez genituela ikasketa biziki luuzak aurri ikusten. Unibertsitatean bai baina ez ikerkuntzan, gehienak edizaintza edo erakaskuntzaren ahlora interesatzen ginen. Bai egia duzu, artikuluak ehaiten du hori buruz ere zerbait. Iduri, zorroak, terminalean, deskeek, batazbeste, mutikoek baino nota obeak ukanik ere. Gutsik segitu nahi dituzte bide luuzeko ikasketak. Adibidez, Euskal Eriko Unibertsitatean, arkitekturan edo ingeniari ikasleen herena Baizik eza emaztea. Eta, inara, zure ustez, zergatik gertatzen da beraz gure buruan mugatze hori, zes kubide eta shantza berak ditugula iduridu. Ez ditugu ikasketak mutikoak baina gehiago gordain behar bederen. Ba, Elena, omen baldintzatuak neskak gara, familia sohtzearen beharaz. Eta beraz, familiarekin kontzileatuko duen lanbidea txematen entsatzen gara neska geienak. Antsu hartu gabe. Denaden ikasketak bukatu eta iduriz lanbide bat atxemateko beaja lehenago sentitzen dugu, aukak ez sobera ukaiteko. Ez dakit. Ala ere ekxajeratua da ez, duzu. Ba, Elena, omen baldintzatuak neskak gara familia sohtzearen behajaz. Eta beraz, familiarekin kontzielatuak tuko duen lanbidea, atxematen entsatzengara eska gehienak, antsu hartu gabe. Dena den ikasketak bukatu eta iuririz lanbide bat atxemateko beaja lehenago sentitzen dugu, aak ez sobera berantukateko. Ez daki eta ere exageratua da ezzego Dena den gauza bat objektiboa da, aurjen zaintza emazen eskudela, eta hauren zeintzeko lanaldi partziala eta beraz, beren lanbidea geldialdean ezartzen duen gehienak emaztak direla. Menturaz, entrepresetan, egestasun handiagoa ezarriko balute lanorduak moldatzeko, tendentzia kalatuko lirateke, erran eta zuk zer lanbidegin gina izinuke? Ba irakasle, betitik interesatu nahuen lanbidea izan da eta gainera etorkizunean aujak baitut, Opoaldi berak ukanen genituzke eta egesago alitzateke moldazio. Egia txiste bat da ez?